Amerika i New York äger världsutställningen 1939 rum. Mottot är Building the World of Tomorrow. Sverige gör succé och det är många som besöker den svenska paviljongen. Speciellt förtjust blir man i det roterande smörgåsbordet. Men det svenska glaset, möblerna och konstindustrin väcker också stor beundran för att inte tala om det svenskaste av allt, Dala -hästen. Även den svenska gymnastiken visas upp på världsutställningen genom Sofia-flickornas besök. Och gruppens ledare, Maja Karlqvist tror att flickornas uppvisning kommer att falla amerikanerna i smaken. Jag tror att Sofia-flickornas gymnastik är just i överensstämmelse med amerikanernas mentalitet. De vill ha något av detta rörliga i sin gymnastik. Vilket är en följd av att man rör sig med minsta möjliga spänning, alltså ett naturligt rörelsesätt så måste det ju bli så att eh, färdighetsövningarna spelar en mycket stor roll i gymnastiken. Men det där sensationella, det där uppseendeväckande, det där nervspännande som amerikanerna är så förtjusta i det finns väl egentligen inte i era gymnastik. Jo, det kan man nog säga. Och det kanske våldar en viss kritik från vissa håll. Men eh, det blir en naturlig följd av att det rör sig så ekonomiskt orkar de med även detta. De orkar med frivåld och handvolt och flygande handvolt och flygande kullbytta som ser ut som de simmar i luften Så ni är väntade att kommer att bli välkomnade Ja, vi har fått plats på International House för en dollar natten och det anses vara otroligt billigt i dessa dyra tider När det tog hand om just det här flickorna såg ni om målet framför För ja. truppen är väl som bäst just nu? Ja, det kan man inte säga, för det har man trott vart enda år. Men nu står de, enligt min mening, kan de knappast komma längre vad själva den fysiska postran träffar Men det vet man ju aldrig. Och flickorna själva är glada att att komma till Amerika förstås. Överlyckliga. På Stockholms stadion hålls i juli den största internationella festligheten sedan olympiska spelen 1912. Kungarstan den inviger Liniaden som har samlat 7000 aktiva gymnaster från 37 nationer för att fira hundraårsminnet av Per Henrik Lings död, den svenska gymnastikens fader. I februari avlider i Rom påven Pius den 11. Han har varit påve sedan 1922. Han efterträds av Eugenio Pacelli som får namnet Pius den 12. Läkaren, författaren och psykoanalysens grundare, Sigmund Freud, avlider i London, där han har varit bosatt sedan han på grund av sin judiska börd tvingats lämna hemstaden Wien. Det svenska jullivets främste skapare, Bruno Liljefors, dör strax före jul i sitt hem i Uppsala. Fyra sedermera kända politiker föds det här året. Per Almark, folkpartiledare. Gro Harlem Brundtland, Nordens första kvinnliga statsminister för Norska Arbeiderpartiet Anna-Greta Leijon bland annat svensk justitieminister för Socialdemokraterna och sedan bland annat skansen och Marit Poulsen författare, journalist, debattör och EU-politiker av norsk börd också skådespelaren Gösta Ekman föds det här året